Det är sådana man, du vet, som ett fotalbum. Ah? Fast det går inte fast om, de har inte fastklistade. <snar> <sikt> <sikt> Men du har plastfiken. Så vad du skriver, min första är sperman, så andra. Och så, så får det så här, är ju gott. Är det det som är spermaperme? Yes. Okej. Okay. Yeah, Okej. Cool, Så, då vet alla lyssnare vad de yes. Tack så mycket Erik. Ja, ska jag föreläsa om det? Det är väldigt spännande föreläsning. Ja, jag ska visa upp. Det här var min ja. första. Den här var för fem minuter sedan. Ja, det här var precis innan jag gick på scenen. Det är lite varm fortfarande. Den har inte hunnit stelna. Jag vet inte vad seriöst det är. Nej. Eh, nej. Det är Sebastian. den här tanken varför. bakom den. Därför ja. är den inte skrattar vad va, va är det beskrivningen för den här podden? Mycket lövsnack vävs ihop med stoken av humor. Ja. Det är, uh... Vart är humorna? Den kommer nu... <laughs> <sitter> han, <laughs> han pekar på Erik. Vi skulle ju se. Nej, jag pekar på Sebastian. Det här är en extra... Det vet om de? de har redan sett Det här är en extra de, vi har, Det finns bilder på mig. Det här är ett extrasnitt av skrattredande podcast. Jag heter för ovanligheten skull Sebastian Teaterapan Burgart. Jag heter Erik Fredriksson, som vanligt. Och vi sitter här med Mikael Batta. Tack. Känd från nej. Efterlyst. <laughs> Efterlyst. Vad sa du Våldtäktsmannen. Han är med i alla program. Han letar efter dem fortfarande. Nej, nej, det är jag som är den här nya... Vad heter Leif GV. Så det låter som att han ska dö. Eller dö om man bara när han ah, står och pratar. Han bara... ha, har du sett det på Youtube när han förklarar en styckning och till? Ja. ja. ja. Jag tror att... Han, han imiterar Leif mycket bättre än dig. Och oh. oh. oh, där gick de själv. Och där kom S. Perman in i bilden igen. Vi refererar tillbaka till avsnitt 17 för er som inte... Känner igen vad vi pratar om överhuvudtaget. Ja. Salm. <laughs> ja, mm. salm 381. Kolla upp den. Vad var det jag skulle komma till? Sebastian, kom, Skulle komma till nu igen? Det är en jävla tjata. Ja, skulle komma till? Det, här är, är, till? det här blir explicit också. Jävla Michael. Det är jag. På, sen ska föddas på 19 komma till. <laughs> sa jag ja, att det här var det här var ett extra avsnitt som kommer ut när jag vet no, fan är. när podcast torka det, det kommer ut när jag N -n när vi har flyttat landet <här> kommer det till Frankrike Frankrike det ja Åh, det ligger nog ganska bra i tiden faktiskt ja. då N när åker ni vi åker andra tredje just det tredje gäst när kommer ni hem 14:e 13:12 det kommer vi hem för att... 14, 13 12 ja okej okay, det blir kontant <laughs> då. Mm. Någonstans där kommer ni hem. Nej men för 12 13 och 14 är jag teaterrepetition. Mm -hmm. yep. Jaha. Japp. Trevligt. har du kanske fastnar i Frankrike. Ölebecket. Uh. Oh <laughs> <laughs> <laughs> uh, le, le Esperman. <laughs> uh. Spermann? Självklart. alla riga quenti. Spanien Vi kanske springer ett ifrån. Ja, det ligger ju väldigt nära. Vill du Lök Pan. Le. Le. Jag vill gärna ha Spermann Du avslut. få för min lilla speciella. Är det Heter den heter Den heter min speciella. Bratwurst. Det är tyskt. De har det ja, vi åker till Tyskland. Bratwurst det är in i munnen. Jag <skratt> <skratt> <skratt> Som jag sa från avsnitten <skratt> så är Mikael känd från diverse porrfilmer. <skratt> Nej, det är jag inte. <skratt> Googla <skratt> Mikael Batta så Ungefär. <skratt> Hundra träffar eller någonting? Ja, bara den senaste veckan. Jag tar avstånd från det. Ja. Fan, jag har jag varit med så många gånger så ja. upp den. Men Erik, vad kan hända när man går på studentfest? Eh, det kan hända att eh, det går sönder soffar. Sof, soffor? Sof, jag gjorde sönder en soffa. Jag var på studentfest i torsdags. Ja, och det gick bra, tyckte du? Sen så ramlade jag in i en buske. Kan du förklara så... lite mer ingående? Hur gick soffan sönder? Jo, satt... Och hur var din kemiska balans i kroppen? Den var jävligt bra. Den var 100 procent. <laughs> ja, ja. Jag satt på, du vet, räcket. På, eller, nej, inte räcket. Vad fan heter det? Armstödet på en soffa. Ja, vad ja, jävla. Så satt jag, den var ganska smal så här. Så, här, så, här så kommer du sen så typ nudda till soffan. Så jag bara... Dunk, och det knakar till hela soffan. Sen så var det väldigt god fjädering i soffan. <laughs> och det satt du och lite. Så att no, någon, för att inte nämna... Kanske de kanske fick... Alltså, nu, nu... Kolla, nu, nu fick jag ett där. sms som inleddes så här. afitslina Ej slash ejtshora. Oh. Och sen så berättar jag inte mer. Oh, nej. Ah, ja. <laughs> <laughs> okay. eh, och busken... <laughs> lik de har om en busk Cox. Hur det med busken? Nej, från den blev lite krökt. Så man frågar man frågar inte Erik för Erik. Nej, hur hur gick det med busken? Ja, men Erik skuldar. Ja, jag gör. Okej, hur gick det med dig? Dig. Kom du hoppade fram en liten rumpnisser och sa, varför gör på detta viset? på detta viset? Och nu var vi där igen. Ja. Ge vi är där och petar hela. Oj. Vi är där och petar i silverbirken. Det är det läget. Vi är där och petar. Oj. Musical. Det är handen. inte inspelning eller filminspelning nu. <laughs> oj oj oj oj. <laughs> oh. ja. ja, ja ja. Ja ja. Ja, ja ja. Das ist gut zu debosieren. Das ist gut, das ist gut, das <laughs> ist. Mikael kan många så här tyska på <laughs> <laughs> It's Spritze. It's Spritze in din arshål, yeah. <laughs> ja. Oh, hej då. <laughs> Nu går jag. Vi tar men... avstånd från det här. Ja, okej, nu ska jag, nu ska allt nu ska jag ta något annat. Uh, tycker ni att uh, det var lite stötande innehållet i den här, uh, det här avsnittet, spåra förbi. det? Det är att vi ska vara käften. Det är bra att säga efter också. Du ja, men men uh, du vet när ni också. <laughs> nu är jag så kolla efter att Erik hade varit på den här festen. Eller vad man ska kalla det? Hej. Har du eller? <laughs> Efter att Erik hade varit på det här kalaset så fick ringde han mig. Det är nästan som fick Hans telefon pingis. telefon ringde mig i fickan. Aha, och jag, jag svarade inte för att jag svarar aldrig när det ringer. Nej, det är jag förstår. Jag brukar inte ringa han heller. <laughs> ja, så att eh, hela promenaden hem från den här festen eh, ligger inspelad nu i min röstbrevlåda. Trevligt. Oh, ja. Den får vi väl ta och lyssna på någon dag. Uh, fast nu är den borta. Vi lyssnar på den innan. Man kan inte lyssna igen. Det var ju sen, ja, Erik hade något på tungan. Esperma. Ja, Nej, det har, har, har du bara i röven. Mikael. Eh, ja. Shoot, på som han sa. På bussen. Vet, jag åkte buss någon. Ja, det brukar jag också göra. Så var den på bussen som hade... Alltså, den fick väldigt mycket sms. Okej, okej. Ja, men det kan man tycka om. okej. Men då kan man alla fan ha en sms-innehåll som inte irriterar folk på bussen. Vad var det för någon? Jag vet inte, det var typ introt på Jingle eller någonting. Det var jävla irriterande. det var samma sak som den här som jag har som med veckaklocka. Ja, ungefär. Fast den var typ... lingling tling. Man bara... Varenda gång. Och så typ det... du, hundra sms på... Hela jävla vägen in från vi Viska Forsta Borås. Nej, det plingar hela jävla tiden. Jävla men, men det var ingen alkoholister på den bussen Nej, i var det alla fall. Var det ja men något som är tråkigt det är när man sitter på bussen eller var fan som helst. Man hör julringsignaler oh. mitt i sommaren. <laughs> <Ja>. <laughs> alltså, kolla så här. På camping, campingplatser på ja. toaletter är det i bås. Nu, nu kommer på den. Kolla. Nu... Ja men käft. Nu ska jag se vad jag har så, så, så sitter man där på morgonen Och så, och så klämmer Klämmer 7-8 stycken Ja så, Och så låter det precis så Och så hör man någon i båset jämte Som skrattar <här> Eller jag Själv och typ pissar någonting jag bara Och bara <här> En gång så var det någon i båset jämte Som satt och klämde eh, 30-40 stycken Och <här> så säger så, så, så, så jag bara <skratt> och <så> plums <skratt> Och sen så bara Putschda Nej men de jag bara oj då Oj då Det, är <skratt> det var mycket det var god. Det var mycket skit du <skratt> ja, nu, nu, nu har vi pratat om SPR och har bajs hela, hela podden Ska vi ju runda av det extra avsnittet eller Alltså jag hade ju tänkt att prata lite mer Erik om fotboll men... Ja men det får typ. vi ta någon annan gång vi vet inte hur det blir i fortsättningen med den här podden. Vi har grejer på gång, ska vi säga. Men följ oss på Twitter och följ vår hemsida skratteretande.inc.se. Följ oss på iTunes och ser ni hur det blir i höst vad vi lägger upp avsnitt och vilket format. Och glöm inte att kolla in vår videoblogg från Frankrike. Och jag tackar så mycket för mig. Ja men du kommer få med i framtiden. Också. Ja, kanske inte lika ofta. Kommer aldrig komma härifrån. <laughs> han... Vi tackar S Perman för att han har medverkat. alla fall skit som har kommit upp. Ja. Och vi tar avstånd ifrån allt som Precis. har sagt här. Absolut. Verkligen.